Și a întins-o și mâna lui s-a făcut la loc sănătoasă ca și cealaltă. Și ieșind, farisei au făcut îndată sfat cu Irodianii împotriva lui ca să-l piardă. Isus împreună cu ucenicii lui a plecat înspre mare și mulțime multă din Galilea și din Iudea l-a urmat, din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan, din prejurul Tirului și Sidonului, mulțime mare, care auzind câte făcea, venea la el. Și a zis ucenicilor săi să-i fie pusă la îndemână o corăbioară, ca să nu l îmbulsească mulțimea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 Cum poate satana să alunge pe satana? Dacă o împărăție se va dezbina în sine, acea împărăție nu mai poate deinui. Și dacă o casă se va dezbina în sine, casa aceea nu va mai putea să se țină. Și dacă satana s-a sculat împotriva sa însuși, sa și s-a dezbinat, nu poate să deinuiască ce are sfârșit."